Gazpaldiko gazteak saioa hasten dugu ongietu rigu ziedi. Pirine Atlantikoetako departamentoak laguntzen duen saio untan diabetesa aipatuko dugu bakarrik. Alde batetik azpandar Michel Brust ediea entzunen dugu, bere leku tasuna ekarriko dauku, bere egun nola bizi den diabetesera adekin, Eta batetik Eliza Morri medikoa da, Bayonako ospitalian, endokrino, diabeto, nutrizio, sailan ari da. Eta espikatuko dauku uku nolako eritasuna den. Diabetagarko saio hunen, aipagai, nagusia izanen dela lehen lehenik egen bezala azbarneko bideat hartzen. Michal Brustekin girela hemen, Azpagne aldean. Egunon, Michal? Egunon, zuri ere? Formantzidea. Bistanda. Mano egun ah. guzio ez, pentsatzen dut eta pentsatzen dut egon bezalako demorarekin nola nauzu zahartu ez da posible. <risa> Azu, gaur fotoilearen gainentzida, eh? egun? Bai, baina alferan izalako. Marienian eta E, Artatu nuen gizonak ikusten banu ez litake kontent. E, Patrik Hagezarianu xutik bietan. Baina halako gizon guti da. Ez da izaitena halako gizonik, baina kuritzen naiz bai, baina hanferan naiz. Ba ez da errexena horrekin eh, ibiltzea ere, eh? Bai, hori, e, bizki errex da. Zenta Aha. hunek hartzen zaitu. Eta gero... Esklabo zira, zure fotteilaz. Zerbitzu eta joaiteko orde, kana hartzeko edo, hiltzeniz, kanaik gabere, kurri. Fotteila egen joaiteniz ez da inbeagola. Eta enekasuan direne erten dut, utzi, alba da fotteila bazterer, xutitu eta partitu. Odean, erremarla, fotoia malimazira, protezak beha dituzula, eh? bi zangoetan? Bi zangoetan bai. Lehen biziko zangoak aldo nuen duela jamar bat urte, eta bigarrena duela bost urte erondotik. Odean, zenako? E, me, medikoek diote diabetaren gatik. Ez nintzala untsa gobernatzen erantzuten. E, baut lagumate eta erbata, errandata egumatez errak eta michel. Medikia ikin samuhtunok, abon, ah, samuhtu medikia ikin bera erantzatak eta sobera edatea niela eta historioa eta utzidiebereza eta zehendukta medikuskambietu. E, medikia kala egiten dute, biztanda razoina dutela. Baina ez ditugu beti kasuiten, ongi zielarik ez du duzupentsatzen gaizki zaiten hantzirela. Eta gaizki zielarik, uste duzu beti hobetuko ziela, beti txartzen nahi da. Shingarian jarra bezala joan da, eritason hori beti barnerat, eta ez duzuk asatzen berantegi da, nik azukria zer nahi jaten nuen, zer nahi azukre ere edaten nuen. Baina hona da azukria. Baina nizaitena alden pozoiik haundiena da. Ez da hori behen no pozoi haundio egorik aldenez. Eta egomatez ez da ez zira hoaktzen. Zenta eritasun ilumna da hori. Eta diabetat duzularik ongizare. Erdara zertzen da hanofogi. Goizetan jaiki eta buz, denak ikusten dituzu, denak klareta edek. Jorida diabetaren eta itxura ilun eta zikintzu hori. Eta egomatez, zugaztia baitzira, urtean bietan, enaiz medikoa, baina urtean bietan behar dituzu sangreak eta analizazi. Gaztekenei behaute, nola nahozu beztenaz ohartu bat duzula diabeta. Ez duzu ohartzena, altzen eta ez duzu diabeta lehen hartzekorik ongi balima zaude. Eta ohartzen zire dalik, jazdanik berantekida. Emaetan e, dauzkitzute hartatzeko pikurak, erremedioak, baina gehiago hartu. Eta eritasunan gehiago ahonditzen hori da. Zenta hori, ene opiniónia da, ez dute deneko lapentsatuko partikulazki medikuek, baina eritasun horrek, ejunka miliagak pausatzen ditu anistokitan. Eta interes horiek ez dituzten nio galdunai. Gobernu guzier ikaragariko diruak ostatzen da, Diabetat eta beste eritasunak. Baina ez dute sekulan deus eginen gauzak hobekiako joan diten. Enaiz bedikoa dut hori ere ahantzua mundi bat egiten ahaldera. Zeren eta lehen duela begoita amagozte diabeta zoenak azteik hiltzen zen. Horrai bizia duzatzen luzu. Hutsalak ausi aniz gauzak gertatzen dira. Baina bizia usatzen da zu ezomait indar eginez eta burua xusen erabiliz. Erten dut hori, e, franxesez erraiten dut, zenta mediku diabetolog bat ezagutzen baitu zu, errakosu horien epartez, diabeta emastiak bezala da. Dain eukadakita emastiak maite ditut, diabeta guti xago. Baina zer ergana edu ezin konpreitu da. Emaztiak ez zin konpreitoa die. Iten duzu en batez pesta, jaten duzu bizkotxa hoa poza, da pozoinika hondiena. Bi amunian akzeu zu, ah, diabeta un satiato. Ondoko egunetan kasuiteu zu, ez eta edan aperitifarik eta hola eta Diabeta, bita erdi hiru. Hori biziki gehizkida bai. Ah. Zubetzele, zurea dinean, diabetak behag du izan, zero, latanoi eta hamach, eta bat eta hamach actean, zurea dinean. Bat eta hogoi, ongi da. ez da behag hori pasatu. Pesta egun batez goiteik gerten, bon, hori ez, ez da aferabat. Bainan, hori da, diabetaren... Xuxentasuna mementoan. Baina, gu dia, dia... Ez dakizu zergatik. Ez zin konpreitoa da. Konparak eta bitxe egin duzu, enbazte ekin, egin duzu eh. ez, ez, ez dela legerik diabetarekin ondajean. Ez dakizu da zergatik, zometik, animaliko pumpia inen du. Eta atzo, eta jaren, eh, gaizkin nintzen atzo, biziki gaizki, atzo goizien. Laguna dut. Daitea, ausunno, nahi menuen, diabeta haktzen dut, sista hazkida itea, ikusik hau zun, nahi bau zun, nahi bau zun, nahi bau zun lehetan den, sista tuta bat ditugu denak pagatua dire gure esumako eh, segurite soziala pagatzen ditu denak mementoan, zero, beroita, bederatzi. Uh -huh. Eta holakoa ikine goiten bazia, baianako ospitalea joan beha zuz urgenza. Han arribatuko zira, Goizeko amagon tanta agartzaldeko zortzi hontan galdenen da utzute zertzeko etogioziaren espazia ja ni gila. Hori bisiki gaizkida. Senta uh, sueño zen intzelari kanbono astean aipat dut tane ze hortan hmm. somitalis kontentinza palpaldiendi abeta. Senta segidan bizkotzak eta Marmelada maiten daut zuten, neska politeiek, goiti joan den berriz diabeta. Baina ez da on hori. Diabeta behar du ahal bada atxiki bati hembatean. Bat hogoi, bat berrogoi guetako. Baina ez gehiago, baina maleruzki ez daola. Ahal bada behar dugu denek inahala ongi. Ibili bizian, bi, bizia luzatzeko bizia edegabaita. Baina nok egiten ditu gauza ez da esklabore izan behar. Guaiaktio ehten nuena abanzu haundiak haktu dat ditut. Ta haktakotz lehenoko ahantzuetan bizina izora ikasuin ez pixka bat. Ez ditut lehen ez erako eta bizia ez ezta berdin ibiltzen. Mm -hmm. Hauktak otz, kasuin eze, eh? zumeetan, animaliko izanen duzu, eta behitze bat zuetan, zira, goizetan izerdiarekin, bista etxia itzulikaka ikusten duzu, hori deitzen da hipoglizemi. Diabeta apaleik. Mm -hmm. Zendako? Galde izazu mehikoari. Mm -hmm. Eganen dauzzu, baa, baa, Baditake, ba ditake ba, hortzanget ditzen da, ez dakite berek ere, ez dakite. Nola goartuzi da diabeta sinola? Oaztean erten nuen bezala, ego matez o, odol txangria, txangratzea egin nuen, hartan zieno hartu, izi gari gora zilela. Eta beste etxai, txuxi bat da da, diabetaren lagun hondia da, de trigliceridea. Horri denak ikastentu zu hey. ez bedikoa izanik ere, ni trigri zergit, ez dira pasatu behar biga alba da, ni mm hoboietan -hmm. nintzan, hori da sugia. Mm -hmm. Baina sukria maite nuen, arruz izlau, jamak, mokor eta jaten nintuen, eta ah, ba gauza hona da, bainan, pozoinik hau mudien eta ikda sukria edan gian eta historio, anuake badu zukria, denek badute zukria. Medikoek emaiten dauzute hastapena eh, erremidio berriak. Gio heldu da pikura. Haren ondotik, aiai, aiai, ordiankasu. Eta gero, baxenabaren ehten dute azazkulia. Hemen, azparnen ehten dute erripototxa Edo zangoko erri handia To, kolpatua anuk. Azazkulia. Handekten da, baxena bagen, izolzkundak abinez. Azazkulia. Zu haurek entzendu zuzeko lez, ez, ez, ez da inbehajolako astogeliarik. Manan, da nekola egiten zen. Gio, da, bensatzen. Gero sofrikariak. Gero joiten zira ospitaleat. Ta lanzeta erabiltzen duen emazte xarmantarek egeiten dut bai, sendatuko zira, bai, moztuko dut zut erri hondia. Ta tranquilizaiteko ondokoa ere, para ondokoak ez du jaurrik, ez, ez du egeiten ez du jaurrik. Gio Nikola galdo nintuen ezkerriko erriak. Gero zangoaren erdia. Eta gero, hoi oh, no, uros, hola belaunaren azpian galdua behitut ezkerriko zangoa eta eskuinekoa ere. Hola da, diabetaren historia. Da hono, niz izan aspaldian ikusten, Begietaz eta okupatzen den mehiko baten ikusten, baina urtean bietan joan meharnitake horretako ere, frondoi edo egiteko, ikusteko zertan dien begiak. Lunetegen izigarri ongi ikusten dut eta istorio horire gauza bat da, baina hola da diabetaren ondorioak. Uh -huh. Eta agian lagun laguntza izanen dut, Erreinak kongi joan diten eta e, bizta zenta erreinak altzema dituzur Gaizki er, Gazte bali mazira, bakkato horrean hatxamaitan diuzte emeki, emeki, emaile gazte bat malerushki, uh, otoko iztripuz, uh, galdua dena, hildena, dohistorioaren errein bat edo gula hatxeme, baina adimatian ez dubalio operazionia egitea. Mm -hmm. Aztakotz, Berhal ere egungzieez, pixka bat, pesta egin nahi duzonnian ere kasuegin. Diabetesa eritasuna duen Michel Brust azpanda garekin beti, eta galdein dakogu ondoretasunezko eritasuna otezen ez eta familian bazuenez uh, orako kasurik. Galdat eh, ez da hori eh, aita ametaik pasatzen haugeri diabeta. Enibaitut hiru hauk, hekere inketzien, ez da jeuzik ustekorik. Mm -hmm. Diabeta ez da pasatzen Haugetara eta doola, zuk baduzu nik batakit. ene faltaz izan dutela, galdu dutela, eh, osasuna, baina nale ere, anizende ikusiz ongi naiz. Gio, erramera da, bai, Diabeta forma desberdinak uh, badirela, bo, morri medikoarekin ahipatuko ditugu horiek guztiak, baina sukduzuna, ez du, beste batek ukanen, ez ditu behrond hori izanen, ori, eta hori guztiak. Hori, eta iz, izantut beste eta operazioan ehun diak ere, baina di, ehun gizon, ehun emazte hartzen ditutzu, ehunak gauzak nifentak izan dituzte. Gizonek partikulazki eta operazioniek egiten dituztelarik leheno, pixa ezinikinarekin hilzen zen. Hoitamak urtetan, begoi urtetan, prostataikin hilzen zen jendia. Mm. Gai, hilzen dira, zartulik. Mm. Baina ik, ikusi izantut, dira guntza, hoboi urtetan, bezala egiten it, it, behartzen eta pixak eta, Baina, xangria. Minbizia. Berze batek pisa ezinin, hak jauz ez. Ez zin konpiritu ere. Nik xantza izan dut, ez da, bakotxau beheburi ez mintzatu behar xekulan, zenta behar da berze mintzatu, baina nik ebanuen hori, baina, jinkoari esker, mementuan, xegurik, ez dut xangrik izan, ez dut xekulan orztako Makurik er, e, izan. A, Michel Berriztekin girea beti. Horritzen e, zila, zer adinetan ukan zinuetuan lehen seinaleako? duela berroi urte hor duan, urtetan lanian. Gau eta egon lanian hain nintzen zenta daki gizombezela e, pestetan eta ibiltzen nintzen zan mikroareken nire behil asteretan eta indak joko eta beste eta, eta beste... Animatzaile. Animatzaile. Gero danzatokietan eta jakizazuan ere ez ginen eta alainan egaritzen zen hon bakizo egaritzen ziabiziki eta beroi bat orte bedaren bai. Mm -hmm. Janintzan ohartu nik uste nuen eskola mezela jogoi goi letri gliserit alnota hona, diaba jo goi. Ah, eh? ah. Batetar dibi, ez dut zugei ...diabetaren eskolan behar da txarra izan ordean. <risa> <gibar> bai, bai, bai, justo. Txipio eta hobeki. zira. Da, gio, biztan da biziak amiatzen hau zu, eta egunere ere... Bon, ...foteilean gainean zira, kohitzen hau zira... E, ...entxatzen zira inahala autonomia horria txikitza, zure etxentzira... Hor, e, ...eta albezain bat gauza egiten duzu egun ere. Eniz txekulan langile hundi eta egizan bakizu eta bainan bat uste bezala handere bat ene laguntzera detortzen dena, Be, hemen berian ene etxean biziten gizon bat bat, bat laguntza hundia ekartzen dutena mementoan onkin haiz, gero horiek ez dilarreko nia horiek ni egiten dut izi garriko kozineronan iz. Xingarretagutze badakit iten. Goi sukaldaritza sukal ah, daritza, haundia. Xingarretagutze badakit iten, ba. Gio, zardina untzi baten idokitzen, badakita pepres. Lani osa da, biskatoria. Eh? Ba, be, eskoen dako gazuin, ba. Baina, zardinak ez dia utzi espaketzenat, gero, eh? behar dekazuin. Baina beste naz, jauz ez tagiteiten eta behar hitzende horiek hor die. Gero, alabakere, etortzen dire, elagun badu hoita zazpi urte aurten rubilatua naizela. Kaik zuen laneko denbora guzia jadanik. Eta lana akabatuta nintzen ohartu lehenik erdara zerten dalarter egitaezate er bue. Pilotan hain zen buskabat, palantxan. O, hain zen, eniz munduko xapelduritzen tzeko lan, eh? Baina, pilotan hain zen, maiten nuen, ta aniz lagunekin, ta anitz eta anitz eta aniz partida izan dut, eginik, maiten nuen bizigi, ta eun batez, ah, zanguat min, gogor zanguat, oh, zer Berba, muskla bat edo, zaholako zerbait. Bi amunian beste zangoa. Ez arte erbuxe. De trigri zerri da. Animalezik inbata hori, eh? Eta gero, diabeta ondotik. Lagun ondia die biak. Hitler eta Franco bezala die, lagun ondia. Eta beraz, hori biak lotzen bat zauzkitzu, kasu? Jogirugarren aheldu da, Mussolini. Ordean, malduruski berdi ezangoak moztu eta zure bizia argun kanbiatzen da. Baina enik lana fininuen lana, ene bizia, ene laneko bizia fininuen, beroita amazazpi urtetan niz horubilatu. Eta mm. lana fini zen, makura txipiago zen, lanian nahi dienek. Zometaliz, etxia pagatzeko, jaugako hori noitxipiak eskoletan eta beste, dirugutxi sartzen etxean, beti eta beti bada zure gibelian, zuban ogeizki horiek. Uai, etxaiik hundiena dutana eta duguna denek zugez doino, adina. Eta horren kontra ez duzu gauza hundirik egitenar. Hori ez zinakontrolatua. Hori ez, hori ez. da hori no erremedi horik horrentzat, haniz gauza pentsatzen dute eta historioetan horrentzat ez eh, zartasuna, eta hori no zartzen bazila ongi, bainan gero nebadire etxiak eta bertze. Bainan, hansakzia, joberdatzekidan, gileretara joitia. Habe da, oinon geizki bainan etxean bizi zaitea alba duzu. Eta, akili da, unta bizi zirela hemen, zure xokoa egina huzu, egia adaptatu duzu bizka bat etxean. Eh? Hor egiten ziren, oestean ementik giren bulego guntatik ikusten duzura zure letrauntzian, bedina bat eban behituzu, bilazira, ikusteko eh? no no adenez letraik. Zerbaibag nienta, zerbaibag liba da edo, auzoak edo. Hene laguntzera teldu den andere horlio egiten da etxekate historieta sekulan enea dinean eni zuha bezen ongi izan. Laguntza eta enei zulian diehen jende laguntzen naute. Gero someitaldiz uh, so askorez zen eta heldu direraik lagurak... Uh, Ura ofreitzen dakotet, beste zerbait behar da. Ah, ah zen hauzu, baina bon, bizibat dugu ez da bietan etorriko. baino da, oneski bizi ahalp den bezembat kasu eginez, baina etxobera alere. Etxobera alere. Nik botoila agnoa. Kusiko dituzu sukaldeko mahaian gainean, instantian. Beti erdia beterik ikusten dut. Aha. sekulan ez erdia Uch. utxirik. Aha. Zea dinduzu ez, ez dugu ezan? Er, biziki ere ez da. Benoen eta otio akzaina petan, surkuntzala harian. Horreiko donazahariko hau zapezaren osaba beraz. Eta izigariko gizon kasko duna zen. Le tser tsaki mi si ki kundatzen bagatik, eh? Baregitzen zengaldeetan zakotela somatu utetu jocho, su caminos vinis ni sus cone mesará. Bogta isupate. Bogdan hiru heu nagdietai baino falta hori mal sekur segida no acto konocho. Manan uxtiak ne gitsita chuge io ken Ni beroian zortianis Builaren amekan, zurzkunen, zukalde ondoko gambaran. Hango zen hospitalia, zurzkuneko hospitalia gerla demoran, beraz hau zen, kondua gerrezkiten dira, la eta noita lau urte hastian ditut. Esperantza hori notzometu urtez finituko ditugulat. Bo, azteko segituko duzu, hemen ba, ikuste dugu etxe onta madilera eta beste, baina egokitu dituzu, garažera dueteko behar den toto hori hori, eta garažan behar zu Alemaniako autopodit bat? Bai, bai. Alemana ez dut bintzatzen ungi, eh? ez dut bate bintzatzen alemana. Ahtun, ahtun, bai, lefzagen kusteles takut, Eben, no, sekulen ez dut, mintzatzen alemana, e, e, posibat pola, bainan, e, gero, kotxe alemana ibiltzen dut, ez da ez bakarra, eh? Bainan ahal bada, zenta holako kotxe aplazera aplazer egimeherda, bere bizien ahal bada. Ahal bada bad da, eta behar da posibat plazera ahal du. Ahal duena egiten du, ahal Eta, hori ez bada egiten guk ahal badugu behar ere lagundu ez dakitenak. Duela, zoma inminuta, erakusten nautzun lagun bat, emazteki xarman bat, ezakien, impusetan hola eta hola eta hola eta hola, izaiten luza egida zergatik, eta, goizian, errandaut, Bi mila eta bejean euro hunkitu gibelerat. Uztiak eta uztiak alduditu. Baina dakigunek behar dugu behar zer egan. Eskuararen zaz batzen nola. Zuk badakizu, erakutsa zu besteak. Era, erakutsiko dute, ehiek ere. Eta hene biziat, beti olar ahi naiz rubilatzeko paperak egiten ditut, norbait hiltzen derarik, e, deitzen da erdaraz, la reversión, biziki da. Eta, bali madak egiten, pitzik ez da? Hakimateke, bukuaren egiten badaki, paretaren egiten, aren zat pitzik e, ez da? Eta, gure, ez dakibaten nieniz paretaren egiten harriko, behala eroliko baita. Baina, Horkor ere aitza hit zaniz denbora pasartzen dut jendan laguntzen. eta gu ongi bagira behar dugu en sei harttu beste pasahazteat bizitako praser batzu. Ba bon, Michel Brust, eskerak uh, zure itzen dako zure biziako naturik zesiatzen al dauzugu. Ola bizitza ono luzaz. O, oh, no, hoi eta amak bat urte, hola, ba. Hemen nik hoi baten, hoi urtean buruan jite mali mazira. E, holo hori errez ebituko zaitut, hemen jobekioa ahal badat. Uai eta ez da egameak radioan ez dute jakimeak, neok ez du jakimeak, eh? Isili, isilik ez dute intzuten, eh? E, eta zintzur bustitzea eginen dugu. Hori bakizu, nokpensatioa ziren. Be txanidia hak, makearak, kipi txoreek. Uh -huh. Be txanidia hak sien, pentsartu zintzo burtitzea pedit different Eroka taldeak erraiten duen bezala, fruitua jan behar dira, bai hori aholkatuko dauku ere, Elisa Mori, andokino diabeto-nutrizio sairan ari da lanean, medikoa bai honako ospitalean berekin, solasean, ariko gira laster. Eta murri medikoarekin gira, ospitalean lan egiten duzu, handokrino, diabeto eta nutrizioan dena errandut, uh, dena lotua baita. Egunan, Eliza? Egunan, Pampi? Horten, ze ikasketa motada hori guzia eta zuksendako autu uh, hori egin duzu. Ebeda, medikos, me, medikuntzan espizializazio bat, barkatu... Eta laugin urtean um, ikastaldi bategin nuen handurinologiaan, hori da ohmona arazoak sendatzen dituen zerbitsu bat eta bordelaen biziki ezaguna baita eta nun heritasun uh, aski um, lagiak eta ez ezagunak sendatzen dituzten, eta aski faszinatuagon naiz uh, horako heritasunaak eta jandeak sendat, sendatzea ikustea eta beraz hori uh, hautatu dut. Ze eragiten aldute horiak, hormona problema horiek? Ebe ba dira, edo um, sobera hondiak direnak, edo sobera txipiak direnak, edo pubertearekin arazoak dituztenak, edo emazteak bizahekin eta olako gauzak baziren. Gero horiak uh, aski eritasunak haroak dira, uh, eta azkenean egiten gu tiroida hainitz eta diabeta hainitz. Eta sendatzen diren eritasunak dira? Bai, biztan dena. Eta guk aipatukutukuna gehiago izanen da diabeta, ordean diabeta erraiten dugularik forma desberdinak badira, benan zer denek ber uh, eruduna dute, ber uh, problematika dute? En fet, diabeta da sukresobera uh, ukaitea odolean, beraz glizemia sobera gora ukaitea, eta hori diabeta motak guziantzategia da, eta gero diabeta motakotxak badua jozoin ezberdin bat. Eta arazoa da, sukre sobera badilin bada odolan, ebe um, arterioak tapatzen direla, Susut arteriotipiak begietan, um, uh, giltzuhunetan eta zainetan diren arteriak tapatzen direla. Eta hori, diabeta motak guztietan da. Mm -hmm. Hortako, eh, gaiten dugu, te diabeta lotzen dugu usu itxuta sonari, eh, bista galtzen alba itute ere, edo dializak egin, eta holako? Bai hori da, munduan uh, itxu izaiteko lehen uh, jasoina da anfediabeta. Mm. Baina norain, uh, Europan eta sustut Frantzian aski guti badira uh, bistak altzen dutenak, zeren uh, normalki, uh, mediko bat ikusten balin baduzu eta diabeta balin baduzu, urtero abiantzira oftalmologo bat anikusterat, Uh, justuki begian zainzeko eta, be, eta bist galua hainzin ejemediuak badira iten alhal dituzte zehaak eta operazioak eta orain aski gutxi dira bista galtzen dutenak. Hegaiten uh -huh. delarik uh, ez dela sobera sukre hartu behar eta beste badira sukre batzu beharrezzkoak dituenak gorputzak? Habe gorputzak xukrea behar duz eta um, gure zelulek uh, esantza mota bat erabiltzen dute da sukrea. Beraz, sukrea behar da zelulen uh, funtzionamenduaren zat. Beraz, gure be, uh, buruak behar sukrea, gure biotzak behar du xukrea, gure, gure muskuluek behar dute xukrea. Beraz, xukrea dihan behar da eta betidanik iaten ditugu frutuak, hogia, uh, uh, pastak eta hori agusiak normala da. Gero gure gizartean orain jaten ditugu uh, sukre berriak. Uh, soda horiek, uh, uh, diadanik oh, baigo shokiak, diadanik hain zinitik prestatuak diren produktoetan, le produi hipertransforme. Hortan ezartzen dituzte sukre hainit justuki uh, uh, berriz diateko. Ez uh, augment la palatabilite, zeketan euskaraz, berriz uh, gogoa emaiten du diatea, ez dira gelditzen alta ditzen dugu hori, eta hori da ezartzen baitute sukre espesial bat, eta kupuru bat, eh, behiz eh, ba, piskat falta bat ukaiteko lako zait. Hori da kaltegarriena, nun behit uh, transformatuak direna, zukre horek? Bai, hori da, eta badakigu, janari horiek dutela, hainitz uh, diabetes da dutenen kopuroa emendatzen en fakt, iduritzen zaoku eh um, zientziak pentsatzen du dia, produktu hipertransformatoriek diabetarekin en fakt diabetesko txantza gehiago badela Berazka zureman aurri ere uh, uxu pestetan uh, eta usu uh, kertzen ditugu Bai, bai, eta obekidak guk egindako bizkotxaba diatea, ez da euh, supermerkatuan erosten dirinak. En fet, sukrea badabietan, baina badakigu zein kopuru ezartzen dugun guk, eta badakigu zein sukrea ezartzen dugun guk ez dira, lezek zipianta olakoak. Horten, mm hor, -hmm. diabetarat berriz diteko, badira mota dezberdinak, erreten zinuan, baina badira bi bereziki ezagunagoak? Bai, baina lehen mota, hori um, uh, sustut uh, aurrara enboran uh, agertzen dina. Uh, hori da um, pankreasak, enzulina uh, uh, egiteko gaitasuna galtzen duelarik. Beraz, um, aski fite ikusten da norbaite eride laz, eta aski egiten, bisike garrie izaten eta pizua ainz galtzen da. Beraz, hori aski fite agerida diabeta hori dugula. Eta bigarren mota, da bigarren uh, mota. Hori da askoz gehiago ikusten dena, eguneko largu egitea amaxak bigarren mota du, eta diabeta hori lotua da, edo familiari, zenta usu familian bada diabeta hori, edo adina ukaitearekin gehiago ukaitean eta pizuarekin ere bai. Eta batzutan biak lotuzen dira, saharzearekin e, diago mugitzen gira eta pizua hartzen aldugu. Hori da, eta, eta beraz horiek guztiak lotzen dira eta usu erretreta inguruan uh, diabetak agertzen da, uh, sustut familian balin badugu horbait uh, diabetak duena. Uh -huh. ah, familiatik ere ditena alda horrean? Bai, uh, familiatik eto erretzen da aski usu bai. Egun ekolaro gehiak us, us, badute familian horbait uh, edo haita edo ama edo ana bat uh, eridena. Uh -huh. Bade ezdakit beste edititasun batzuen batzu bezala, Erzelodiko editasunak bezala kontrola bat egin behar dela begeita ham gutetik goiti eta beste, badea kasuntan odo analisiak riarki edo kasualtateezsatztzen maiten da Edo editasuna dugu ja da edo ez da kontrolarikora egiten. Kontrolak egiten aldira eta egiazki uh, familian diabeta balin bat dugu, bigarren mota familian balin bat dugu, uste dut interesgarria dela urtero glizemia bat egitea berrogei urtetan edo berrogei tabortotetan edo berrogei tamar urtetan hasiz. hudi dependitzan du pixka bat uh, gure uh, familiak ze adinetan asiduen editasun aukaten. Eta bestena az bai, e problema da, bigarren mota hori ez dela entzuten ez dela ageri eta beraz, Ika diakitzen aldugu uh, piskat uh, berant edo piskat kasualitatez justuki uh, eritasun hori badugula. dugula. Mm -hmm. Deklaratzen derarik, kasik? Batzutan uh, aspalitik deklaratua da, atxemaiten dugulaik, bai gertatzen alda. jende uh, batzu ez badira asekulan medikura tabian, uh, batzutan egu uh, hartzen gira diabeta bat eta biztiki berant. Bait. Nola huak zen da analizia batean, hau dola batean badugu dugula hori? Egiten da glycemia bat, barurik, goizean, eta bat kakos ogeita seibaino gehiago balin bat dugu bi aldiz, diabeta badugu. dugu. Zen dako bi aldiz, bi e, inkas behar batekin? Horri da. Mm -hmm. Zuek ikusten dituzie, biztan hau, ospitalian segitzen dituzie regularki e, ediak, Zey protokolo edo aplikatzen da, nola sendatzen alda, nola lasaitzen aldan eritasun ba da? Eritasun hori gronikoa da, beraz ez da itzultzen al, beti hor izango da, baina guk glycemiak behiz normalizatzen al ditugu medioekin, edo um, bizitzeko manerak aldatu zere, geiegi ibiliz, obekiganez, eta hori guziak Bizik importantea da, berazuri da lehen parte bat, uh, glycemiak normalizatzea. Eta gero da, um, uh, diabetaren um, konsekuentziak pixko bat uh, be, uh, segitzea eta ikustea esenta hastapenean sendatzen albait dira. Uh, begiak uh, sendatzen dira. Um, giltzu juneak ere uh, uh, anomaliak balin badira hastapenean. Uh, ebe remedioekin hobetzen uh, aldira ere. Dialisak egin aintzin? Abai, askoz, uh, askoz aintzin eta oh, gure helburua da, gure eriak dialisiarik ez izatea eta afet, uh, normalki lortzen dugu. Hein? Eta memroak ez moztea ere, lortzen alda? Abai, normalki lortzen da, aski, aski gutik eh, behar dute hori uh, gaixoak, behi, ez, ez, ez da, da bat ere, bat ere, automatikoa diabeta dugularik hori bizitzea. Eh? Elgarrizketatu baitut euh, Michel Brustek berak erten zuen, beretako etzela erremediolik. Baina, badira, unha gian frokatzen daukuzu, euh, ez galitzeko, erreten zinuen bezala, ez inbaita, lasaitzeko lasa itzeko, bai? Abai, badira erremedioa nitz, badira erremedioak haoz hartzen direnak, badira pikurak, ansulinak ez direnak, eta pikurak, ansulinak direnak, orain bai, badara erremedio pila bat, egia da duela, uh, oita mar, behogai urte, etzela olako erremediorik, baina horrein, baditugu uh, Biziki untsa martxan direnak eta ere komplikazioak komplikazioen kontra direnak eta bai, gure ereak forman dira. Eh? Eta berriki diakindut, uh, urte undarrean berriziki izan zilela uh, erremedioen nukaiteko problemak. Se Erre... entitu hori ospitalian, ere? Bai, izan eta gure erremedioetan joztuki epatutut pikura bat insulina et zela. Eta hori da ozanpik, e, jendeak ezagutzen du, ozanpik eta dira hormona batzuk e, glysemiaren zat bizikionak direnak, eta gemedio e, e, e, horiek e, jendea mehe me arazten dute. Eta hori horrek balio, balio du diabetaren zat, eta badakigu pizuak e, diabetaren lainit e, lan dierosagoa bilakatzen duela, eta beraz gemedio e, horiek erabiltzen dugu diabetaren eta pisoak galtzeko, eta en feit jende batzuak erabilidute bakarrik mehitzeko. Ah, e, bai, eta beraz uh, Instagramen eta TikToken uh, emazteak erabilidituzte mehitzeko, eta beraz uh, uh, ebatxidituzte diabetiko entzako ah, eh, eh, remedioak. Bai, beraz guk ozan pik eta truiziti horrez dugu hain ez farmazietan. Bai. Eta eh, nahi du, erien sendatzeko aski, uh, ez zela ori... aski ez da ono aski. bai. Beraz hori da egun arazo bat guretzat bai. Fuxa da eta e, gana jende horiak ukaiten aldituzte la e, remedio horiak? Preskriptzio batekin ukaiten dira, normalki? Gero mundu antzer ez da beti berdin, beraz eba, badira erri batzuk nun erozen aldiren gauzak preskriptziorik gabe. Eta gero hartu gira ala ere, bazirela ez hemen, bainan toki batzu eta bendiko batzuk nun, fe, ordonantzak egiten dituzten ala ere. Ba. Bai. Eta maina azpiko batzuk ukaiten dituzte hori da? Bapentsatzen dut. Ez da olakodik, paionako hospitalean. Ba ez kuk ez dugu hori egiten, behin ba Eta nire, nire lankideak, angelukoak ez dute, erolakodik ere nire, nire ursaz. Erra nahi du, euh, nutrizioa ere badela hor zure uh, formakuntzana, beraz, aholkoak ere maiten dituzue, beraz, edi edi, nola elikatu behar duten, nola zer eta nola jan behar duten. Bai, ize da gure helburua da glizemiak susenak euh, izatea, betzi glizemia onak izatea, eta beraz euh, behardak beharda kasuegin bezureak egunero jatea eta euh, goizean jan behar da beditan jan eta ahattzean jan behar da ere bai. Baina kopuruak pixka bat zaindu behar dira, zen dena jatzen bali madu zu eguerditan, biskotxak eta pastak eta eta xokoleta eta bezure egizemia biziki gora joango da. Beraz, behar dugu ere, pixka bat horrekatu uh, gure uh, azukreko kopurua egunean zehar. Zahulkatzen duzu, alaike, goiz eguerdit eta arratxeko horiak atxikitzea? Bai. Dabai, eta beharrezkoa da eta guk egiten gu fekulanteak behar direla edo hogia behar direla afariigusietan eta joituak ere behar dira afalgussietan. Ah, ouais. tatzten da sobera uki jaten dugu eta beste? Geroko denbinintzen duzenbaten duzunmenen Normala da hemen hogia jatea eta normala da joituak jatea hemen fean gure gure gure ohmaa da hori. Mm -hmm. Alkolak ere badu, hain azukre? Era euh... zetan behar da. <laughs> Dependitzen du ez, uh, uh, guk hemen arnoa edatendu gu, arnoan ez da azukrerik, salbu uh, uh, justuke um, uh, goxoak direnak, beraz, uh, arnozuriak goxoak direnak, gu, guk uh, normalki beltza edatendu gu, diaterakoan. Eta horrek ez du azukrerik gero glizemia igan arazten du, uh, diatendelarik uh, edo. Ar noa edanez, Bean kasue egin behar da, zen ja naintzen harttzen bat dira olako alkolak uh, alderantziz ipubliziak zaiten alhal dira bai. Right. Noe, kasu ekin behar da. Sirria e, Attrian ere aipatzeko handirazu e, um, hor ere kasuman behar dela eta aurkatzen delarik saageri e, ere ez so sukjerik e, uh, hartzea kasuman behar dela behar da ere. Behar da ere, eta et kasu egin behar da euh, sa harra gire de larik euh, denutrizioari. Hori ara sobat da, en fet, fait, euh, sa hartzearekin gu tiago diaten da eta muskuluak galtzen dira, hori da prozesuz nat naturala bat. Eta gainera erraiten badugu pertsona zarbati gutiago jatea eta kaso egitea, eta, eta bar, ebe muskulu oino gehiago galduko du, eta hori lan jorosa da, zenta erortzen alda pertsona bat, edo zailtasunak izaten alditu ibiltzeko, eta gure helburua da, be jendea autonomian atxikitzea, beraz horrentzat muskuluak berdira, beraz sustut sustut, e Diendezza ajeri guk ez dugu uh, regimari kemaiten sekulan. Mm. Mm. Sekitu behar dute, uh, heimbatean, diaten uh, eta horre beti goiz, seguali eta arrats. Bai, importantea da, diustuke denutrizioaren kontra eta zarkopeñaren kontra burukatu behar da bai zarkopeña, hori daitzen da? Bai, muskuluak galtzea daitzen da zarkopeña, eta eski lan dierosada hori oartzen gira, eh? saerrek uh, muskuloak galtzen dituztela, Eta hori lan dierosada uh, eroartzen albaigira, eta hori stokak dira, energia stokak dira muskuluak beraz, galtzen direlarik uh, lagia da. Mm -hmm. Beraz, Eliza, labur bildu berbalima dugu, ergan nahi du uh, tipi girenetik, Eta sartu arte behar dugula alaike enbatean kaso egin ez dira sobera muga pasatzerat edo ez dugu sobera muga pasatu behar erigularki pesta eginez edo erdana beti pestaan sobera kinak edanez eta errez, ez, kit, ez duen laguntzen horrek? Zagur da ez duela laguntzen gero um, uh, bizi behar da ere, gira. Diabetologia zaintzen dutenek, beti badute dute irudibat hola, uh, dener erraiten dugula ez dela bestarik egin behar eta untxalian behar dela, to ez da hori bizi, bizi behar da. Uh, gero kasu egin behar da, um, hori uh, tabakoari, hori uste dut uh, aski uh, egia dela, bainan uh, alkoholari sobera edaten bada ere, bainan uh, egunero edaten kopuru kopurutipi bat, ez da biziki, biziki lahria, eta guk... Beldurra dugu, sustut, uh, produkto industri, industrializazioari, hori segur hori uh, txarra dela. Indianari industriala ergan prestatuak diren plater horiek eta inhala baztertzea? Bai, horiek baztertu behar dira eta horiek denak erraiten dugu uh, zenta diabetaren zatez da ona eta, eta pizuaren zatez da ona. Idu bitzen fet, fiteago jaten duela eta pizugeiago hartzen duela holako janaria jaten bali madu. Azten bora galtzea, biskabat, txukaldatzen, eh? Biziki inportantea da hori. <laughs> eta nota, baiko hekin finitzeko ere, eri batzu araike biziki ongi bizitzen direla beren editasunarekin, ere, neokzen dutelarek, eta ikasten da, hori ekin bizitzan? Bai, ikasten da, gukik astaldiak egiten ditugu ospitalian justuki, e, dien deari erakusteko nola jan, nola gizemia zaindu, nola egemedioa kartu, eta bax eta nire eriak biziki huntsa dira, bat denak be, ez direnak forman, baina uh, gure zain artzen balin badugu, huntsa uh, bizitzen alda, eta diabetarekin ere huntsa bizitzen da bai. Mm hori -hmm. da mediko hona delarik hori uh, aiten aldute? Hori <laughs> da ere egemedio ege behiak balin badira ere, zenta egemedio behi horiek ainit zaldatu dute ala ere uh, gure... Uh, Senda atzeko teknikak aldatu dituztean. Horrein right. baditugu egemedioa iniz, beraz horrein egin aldugu jenderi bizitza eta jatea eta kasu eginez, baina horiei esker gure lan egiteko moldea aldatu da. Antzinamendua bada, ez da txerto bat izanen diabetaren kontra, baina haintzinatzen gira medikoen egemedioan aldetik ere? Bai, bai, bai aintz. Bai, bai. Eliza Mori, mil esker beraz, eta ongi sigit akuraia hon zureranean, ben hospitalean, bestaldi bat arte. Mil esker, laster arte. Aspaldiko gazteak saioa segitu duzu, eh? Eskejak eman behar ditugu bai berriz ere Michel Brustiateak irekitzeagatik eta diabetesa aipatzeagatik eta hemen Baionako ospitaleko medikoa den eliza morgiri ere eskerrak setasun se guzi emanik. emanikean lagundu zaituztegu diabetesa hobeki ezagutzen eta zuen irittzea egiten ere. Aspaldiko gazteak saioa, Pirineo Atlantikoetako departamentoak laguntzen duen emankizuna en zunduzue. Ondoko aldean, Sibereko botzako lankideen esku izanenda. Bestaldi arte. arte.